мені також галушок, сказав чоловік, але не з перцем, а з медом. Зараз замішу тісто, відказала корчмарка. Довга то справа, мов білокобилка, беріж печака та поки що скуштуйте моїх. У мене часу доста, чомусь зареготав дідич, а ти не боїшся? Чого, здивувався Семен, щось їм всі галушки. Білокобилка знизав плечима, на здоров'я, я потім од'їм з того полумиска. Гіркі, нанизав чоловік на шпичак галушку і скривився. Семен пильно видивився в обличчя чоловіка, схожого на пугача. На думку спало, що дідич накульгував на ліву ногу. «А хіба вам смакує солодке? А що ж, ми не такі, як усі?» «Не такі, з притиском, мовив Білокобилка». Дідич зареготав з ногу, пізнав? «А вже ж, мовив Білокобилка, понуру свиню видно зрила». «Ну, ти...» «Сьогодні я відіграюся!» Білокобилка швидко наштрепнув галушку, до якої примірявся непроханий гість дідька лисого. Нечистий скривився. «Я ж тебе просив!» «Не буду, хай тобі чорт!» Сонце затулила хмара в корчмі посутеніло, і сутінь стояла в білокобилченій душі. Лихі пригоди втомили його, спливали дні, а він знову без коня, і хто зна, коли добудеться до січі. «Чому?» Другим шпичаком чорт обчищав перець з галушки. Повигадували ви, якщо наш брат чорт так обов'язково мусить любити скажений тютюн, скажену горілку та всілякі гіркі приправи, а у нас цього того гіркого і так забагато, і хочеться чогось солодкого та чистого. То чому ти не гратимеш? Бо ти вже наготував якусь капость, інакше б не набивався. Або карти помічені, або ще якийсь підступ». Чорт образився. «Знову ж таки, у вас про нас тільки й думки, що обдурюємо, збиткуємося, що правда, то правда. Любимо пошкілювати, пожартувати, поводити вашого брата за носа, але чесно. Тільки поводити за носа, а великий лиха. Скажи, за що ви нас не любите? За що ненавидите? Кого це вас? Людей». Чорт подивився здивовано, почухав кінчиками пальців кіпцюватого носа. Я не ненавиджу. А тоді все оте. Це моя робота. А хто дав їй цю роботу? Чорт не завплечима. Ти ще питаєш. Він? Білокобилці перехопило подих. Сидів приголомшений. Воднораз не мав підстав не вірити чортові. Чорт помітив те, і аби відвести Семена від страхітливої думки, мовив, «Чеснішого за чорта творіння в світі немає, і добро ми робимо. Ти ось сидиш і натикуєш, як запопасти коня, а я можу допомогти». Білокобилка не одразу отямився, страхітлива думка стриміла в голові, неначе розжарений цвях, проте мовив «Позич». Чорт подивився, присоромлюючи, Знаєш, що в позички нічого не даємо. Тільки в заставщину. Але нехай сьогодні буде по-твоєму. Позичу воронька до вечора. А де ж він? Не твій клопіт буде, а ти послугуєш мені. Також недовго. Виконаєш моє одне веління. Яке? Проте потім. Ну що, по руках? Я загадаю тобі три загадки. Білокобилка задумався. Не той був стрій його душі, щоб змагатися з нечистим, але подітися було нікуди. Треба не доложити згая, не потрібен кінь. Гаразд, сказав неохоче. Чорт нахилився і, усміхаючись загадковою усмішкою, запитав, На чому я сиджу? На лаві, але це вочевидь. Не сратя на сучку. Чорт мигукнув. Відгадав, одначе. Це дуже просте запитання. А скажи мені, що є в світі вище трави і нижче трави? Тепер скривився білокобилка. Не пошкодувала корчмарка перцю, аж язик терпне. Запитання, яке загадав чорт, доймало Семена давно. Це й справді одна з найбільших таємниць світу. В ній і чому, й для чого, але до конечної відповіді немає. Навіть невідомо, що є вищим і досконалішим. Принаймні, так думаємо ми. А що думає Бог? Тільки йому відома істина, бо й замисел його. Трава лишається травою, а ми? Покращуємося чи погіршуємося? І теж до якої межі? Та й кіє це смислом, адже можна було зробити досконалою одразу. Тоді навіщо все це? В святих книгах написано, що вона й була такою. З другого боку, і досконалість, і недосконалість у ній самій, в рівень з її душею. Проте й найвища досконалість не рятує від того останнього. Навпаки, в людській пам'яті лишаються найбільші харцезяки. Світ пам'ятає їх, а тисячі і тисячі маленьких святенників слизають світу з його пам'яті, як мухи, хіба що лишаються окремі, котрих сопричислили до лику святих. Вони заслужили те своїм зразковим життям, але ж і найбільший зарізяка, розкаявшись, може стати святим. Отже, не в тому річ. А в чому? В чому? Мета життя – залишити добру пам'ять для інших? Відійти в спокої можна, тільки зробивши добро? Але трава не знає, що таке добро. Вона його не робить. Вона просто трава. Плин білокобилчених думок – Перебило тупотіння, брязкіт зброї, гомін. Біля конов'язів в'язали коні козаки. Сині жупани з червоними відворотами, сиві шапки з червоними шликами то були реєстровики, заходили до корчми, неначе до себе додому, Брязкотіли шаблями, цокотіли підковими, сполохали чорного з білими лапками кота, і він дременув на господарську половину. Гей, шинкарко. «Полинівки, запіканки, кнефів, ковбас, неси все, що в тебе є!» Репіли шабельтаси, готіли дужі горлянки, козаки малися так, неначе були в корчмі самі. «Чорти їх принесли», – сказав диво кобилка, а нечистий невдоволено засопів, чи то знову на оте його черкання, чи на прихід реєстровиків. «Трава і є трава!» Нечистий подивився на нього з повагою,